Заздрість відступила. Заріна пишалася собою і відчувала, що її мета ще ніколи не була такою близькою. Вона купувала коханцю кроватки зі шкіри рожевого пітона, попередньо завороживши їх на кохання у знайомої чаклунки. «Господи, коли ж це все скінчиться?» Зітхнула Заріна, застібаючи ремінь безпеки. Форт на великій швидкості мчав шосейкою. Зрозумій мене, сказав Анатолій. Я не можу кинути її напризволяще. Торік померли її батьки. Хто про неї подбає? Я не про Ольгу, а про наші стосунки. Мені набридло ховатися і брехати. Мені здається, що Лілі все про нас знає. Я її боюся. І завжди боялася. Ще з дитинства. А тут ще ці події. Знаєш, як і у нас в агентстві ходить жарт? Хто наступний? У тебе, Ріночко, просто здають нерви. А що ми можемо зробити? Дещо можемо. Наприклад? Дивися пильніше на дорогу. Доїдемо до мене, поговоримо. Але ж ми не балакати їдемо. Я так скучив за тобою. А мені треба серйозно поговорити. Тим більше є про що. Я хочу кинути все і поїхати кудись. У Париж, на Канари, на Ямайку, світ за очі. Знаєш, скільки це коштуватиме? Можливо, на дорогу в один бік у мене на нас двох вистачить. А що далі? А далі? Це мій клопіт. «Саме про це я хочу поговорити». «Хочеш, поговоримо!» За півгодини авто під'їхало до заріненого будинку. Виходячи, вона пильно розгляділася навкруги. Їй завжди здавалося, що за нею стежать чиїсь очі. Це почалося дуже давно. Спочатку то були старечі, прозорі, Майже білі зіниці, що переслідували Заріну повсюди. Потім ті ж очі перетворилися на молоді, зухвалі, зверхні й різнобарвні. Вона все життя боролася з цим поглядом як могла. І саме зараз, коли при ній був Анатолій – вона розуміла, що наближається розв'язка усіх її страхів. Коханці увійшли в квартиру. «Ти щось хотіла сказати?» – запитав Анатолій. «А мені здалося, що розмови зараз для тебе на другому плані». Заріна любила іноді подрятувати його. Тоді вона відчувала себе на місці Лілі. Була впевнена, що Анатолій потребує саме такого обходження і любила його подражнити А ось нічого я тобі не скажу Ти зараз говориш, як вона? Припини, або я піду Не підеш, Любий, тобі нема куди йти, хіба до тої стерви Але знай, це буде твоєю найбільшою помилкою «Твоя чарівна паличка – це я!» «Не говори загадками!» Почав дратуватися Анатолій. «Я не дозволю тобі керувати мною. Це було усе життя. Спочатку мене купив батько Ольги, потім Лілі. Тобі ж я цього не дозволю. Набридло! Та й грошей у тебе не вистачить!» «Ось як ти про мене думаєш», – розлютилася Заріна. «Я купила тебе давно, одразу як побачила, а тепер ти мій, з усіма тельбухами, мій маленький жиголо». «Як ти заговорила? До чого б це?» Він ледь стримувався. «А цього я тобі не скажу, не сподівайся. Просто будь зі мною, роби те, що я хочу». «І побачиш рай небесний, це я тобі обіцяю!» Анатолій нервово запалив. Він дивився, як Заріна скидає з себе одяг. У якийсь момент йому здалося, що це Лілі. «Так ти будеш говорити?» Ще раз запитав він. Заріна сіла на край ліжка і пильно дивилася на коханця чи варто йому щось знати. Краще завжди тримати його біля себе на гачку, на золотому гачку пристрастей, шаленства і грошей. Вона тримтіла і бажала одного, аби він скоріше підійшов до неї. Замить вона стане його панею, його єдиною володаркою. А завтра, принаймні післязавтра, вона купить квитки до найдальшого кутка світу і лишить лілі з носом ось так. Обличчя Анатолія раптом змінилося. Він знову солодкаво посміхався, випускаючи з рота сиві кільця диму. Потім повільно зачинив вікно, щільно сунув фіранки. І наблизився до коханки безшумною котячою худою, витягуючи із джинсів дорогий шкіряний пасок.